بسم الله الرحمن الرحیم ما باب ما ی باب د پهیان په بیان هغ کې چې وي غله روایون کې اداره کې به دا دا بهته وک سرږي به خپله دابهانې لستپ د اقار الله تعالی و جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون اللہ پر حضوری تاثرہ در سارونا او دریاوی جازونا آج تاثر پیسوریگی لتفتہو علیہ وغوری تاثر داری تشاگانو برابر شي متذکرونی امت ربکم اذا استویتم علیه و تقول سبحان اللہی سخر لنا هذا پما كنا له مقرنين واننا الى ربنا له مقرون <قلِبُن> جنوبي مته دي کې ویل وکستاس دي دي <تصفح> يو پيسا شيخ سي وي وي دا خلصور لته سدي کې ډېر تکبر پیدا کې والو شي کېل وري نه درې تاویر والو کې د ورته په ډشي اكسډنټ ویل نه راځي دا لامل په اړوند دي تاسو کا چدنط پت سورلای کی رواني نو دا سفر بیروان روان دی او ده تزان راشای مدارنګی د دنیا دا سفر و د ختمېږي و ان الا ربی جلنالکریم د دې سفر د ختمې دونا د سفر د دنیا ختمېدل او د سفر د اخرت شروع کېدل اغم معلوم کوو ان من الکریم پړی وی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ابن امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ صلی وسلم کانا ایتا وعلا بعیرین کلا بچي رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوں عقباني برابر شو خارجا الى سفرن او سفر لبو تن كهو نو كبره ثلاثه درځله الله اکبر وي سين باندې جکالكين الله اكبر الله اكبر الله اكبر درځله و يا ثم قال يا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وين مال ربنا لمن قليون یا تا سوا اللهم انا نسالک سفرنا ھذا البر و التقوا اللہ په سفر کې طاعت اے امتثال د طاعت او اټنان د نووی نوړونه د ورته کيرالو و عمل ما تعالی اللہ عمله کیدا اې اطاعت او دا کو اطاعت او طاعت بیا په هغه طریقي باندې چې څه په ډیرو خوشالي وي چې هغه ډېر اخلاصي او ميدرام لري به تاسو دا سفر را لاسان کا او په عنابود الله دې دی دا لریواله راته اعلان کا اللهم انت الصاحب في السفر والخلیفۃ في العالی یا الله تسهل سفر کې زمامل غره الله ما بوکور کی خلیصای اللهم انی اعوذ بک من واصای سفری یا الله د صحته د سفر له غنا وارم وقابۃ المنزری الله د خوف نار د مرز نه پانا وارم چې د خوف نار د مرز نه وصول المنقلب فی والې ول ول ول لازم دارنګي اے هغه ناکاره تبیلی په مار زما کې پزما کې پهت زما کې الله دی نه په ناوررم ې نه چې را شم او په مالکې میسو ناکاره ت راغلی په بچو کې میراغلی په خاندان کې میراغلی او حګن سر رااپ شو وایدار را جا کله کې د بله واپ شو قاله نه نو دا به اوې و د بین نه او دا بههې واگره چې بونه تعبونه عدونونه لردبی نه حیددونهپ سر خلل کې ا يعبود نا طيبون عابدونا لربنا حامدون وتصوص او طيبون الله نو اعبود کمال تو اعبود نا من خراب سلوو طيبون ذګونم تبو بازو او چتو وو بالاتر نا عابدونا او دارس د دا الله په توفیق یې ګینل ربنا حامدون الله نو د خپل رب چه نامه ادا حمد او اذا استعنا و يعو شیخ نستےګر که راشه سیفیګه کا اوه تاسو خو د رگی تاسو خو نه ضرورت نشمایله غایم ابو چې کوم وی دی ګر انو علم ابناو الملوک لقاطرونا بس تیوف کله د بادشاہانو دی بچو تدا پته وی دی علم سمرح وخت نه په تورې جګړې کوي دا به دا واستوی نه شکر زده تا مقرینین موثقین وله کتو چې بریک ماستر دی دا بریک درته کی الله قلنا له مقرین بریک درته کی اے خطا دا بریک کار کی وهې کلمه واي بریک کار به هو دی کلمه واي دا کهشته به برابر سبحان الله بریور والله الذي سترجى الله تعالى ونبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تغير النفس من حزن ونحب والانقلب المرجع اول دعاني ليدعوا الرسول اسمه الدعاء يا بس تاخنا عادت ځان لګره ځولی هغه شي وایله سكوټر چلې مزګه وګوره له کوم چې ورته راغل ترات سكوټر چا وځي کومه یالو скдо ця банхай да ё 1080, салимоќ тыст порно ё chorе, ragtам. Да ньаш ек она? Нес ек она дидш 이미 гара деш strongиво, протид��инђд за Different дред. Наз ај мај чо arrivé накладам, врата очи гда постошат. Ајд全дайка од食べм! にстиackedнам тоѓе60, ад Magazine نو هغه چې دېته نو کاشي دا سیروان دې تاسو ستېر دې ماخه دا موراله چې موراله زغور دا وزرات کې هر دا وګورې او چې راکا دا سیروان دې ما ان تاسو پر دې پټې په هډی کې پلار ا پور یو پلوه او څنګه پلاشت دی او دازي چې چې پور یو ور دي نو او دپ سټرو سلارین وو د الله په کرم دې دې ور او ور او بس لګنی ولرګا ورته ما د پوله او چې څو ټوټه مې دراو سره مې سارن سره ذمہ داره وګرځې نو واه یې هیڅ څه نشم داله تاسو ورشه او ځغالي بس یګ چې د نو وړتیا لا خپل بارته باندې دې کې دا د ماری ټوټه دا لا واشه اوایمه 2010 کاته بار وګورو کوځي د پماده څنګه ده هغه مودې نه بس ته ان شاء الله ته مده یو هغه مته یو راځي دا باندې مو ټول شوو او مزه راځي دا ودا چې څنګه ورلمه اندل لاز اندل الله پاکته دعا دعا باندې راځي هغه بیا یو دعا یاني بل دعا جایي څه او یو علاج بل اد دی بلله العلاج بل اد دی لکه په دوواانو چې علاج راغل دی په دعاگانو رااج راغلی دی او دوي کطیت کړري ي چې اللهو کېدلدي تي و کېږي خو دعاگانې الله ثر کې چې تا د اثر چې اللادي د پااره و خبره پ نه شوي دعاگانې پهانیت باندې وای تو قال الله ومعاله بينا نورا جمين عرض ومنوت جو السلام جويجيات إلانا سقال بوريا خليط عبد الله من السر جسوي رضي الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر نبي اسلام بجيكرا سفرك ويتعوضه من وصاة السفرين ذو سفر سفرنا فناء وقتلا وقابت المنطلب والحور بعد القوم زوال قد كمالا صلى الله عليه الله علم در سیک دا ذهب ظمشي والحور بعد الك و داتل مضوم د خرو زوال بعد القال تسي که زوال بعد الكال وسویل مننظري فعالی وال مالي الحور بعد الك بال او ذا هوور ف مدي وال صح قال في مدي وور ور الك الحور بعد القور وكلاو ما لو وجهن ذرا ما نقال في دي قالوا ما ومعنوا بالنون والرائي الجميع الرجول من الاستقامة او الزيادة إلى النقص استقامت استقامتنا جي تروا قص نشم دا زيادتنا جي رناغا جي تنقصان ترانشم وقالوا ورواية الرائي ما خودوا من تكوير العمام يكبروا الليل ووو لفها وجمعها ورواية من القون مصدر كان يكون قون إذا وجده واستقرر ماره تو دې کار کمال او کمال راشي موجود چې دغه وروسته ختم شي لکه یاداره چې سترات راغور شوه دی او دراغوندې دغه وروسته سره به ګټه به خوېږي شي لکه ختم شي وقف شي ظن ان لن يحور ظن ان ل بل ان ربو کړه به وسیله ول ان لن پس پس کېدل پس درجه یا نقصان پس د زیادت نقصال استقامت لغستو ا استقامت دې منتقل کېدل غوښنه دي په اړه چې دیوې راو وړاندې دې نه رب تعالی دې او دې ابي طالب رحم الله عليه او ابي طالب رحم الله عليه او كل دې چې سابو څخه بدله غره او اوسړي په غیاثوني دي ګره دي هیڅ دې ځان دله کړې نبير السلام أن أبو طالب لأعليس سيبلاه أن أبو طالب <تصفيق> داقة سوى وَأَبِيَضُ يُسْتَشْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ فِي مَالُّ يَتَعْمَى عِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِي تَكَتُلْ لِي أَلْبَسَارِكِ ألبس وسيلة بالزوات إفازيلا لقول القائل دواجد قول القائل وَأَبِيَضُ يُسْتَشْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ پیل مکت دا محمد رسول اللہ و باران اترکی دا دا پواجی سارا سمال لیتاما عصم طلیل عرابل دی اتیمانانو د سر دا پٹولا زید و کنڈ رنڈو را دن آغا بچاو زید آلے اگو رے اسی نے سابس چھو دی زواد تا تا پا تشتید آتا قائل والے پٹائے دا قائل والے پٹائے دا قائل ابو طالب دیچے دنیا نکا پر کردے دا قائل سے لگا ابو طالب دیچے دنیا ست لقد قول قول قول قول قول بخاريك راوی ابيض يستشق الغمام بیوجهی نبی اسلام دیا دائی نبی اسلام دائم نبی اسلام والرالی دعواتی ورک اوی نر آمین آمین آمین خالق بڑا تل خبری که دعوتنی وضعمت انک ناسحی ولقد صدقت ثم کنت امین ولقد علمت باندین محمد من خیر ادیلبریتې دی نه لا والله ما لامهتو اوظرو مصبت لاواجهې سمحمې دا کو نه مو على را شي ق ته ن کور م قبول او زه د خپل و راگانو اوودل المط هغې بمر کې خل پ تر ص اسلام لارو خخواوتې نه جاال ته دا وی د ورې خلګو په خवाडी کې کېښواره په ونه چې کار لغت تاسو مرشه اړیته وراله یې وستام کوي اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان عمک ذال قد ما تارا ا ګمرا ستر دی نه هغه لر ګرداش ا څه دا نو چې زه ما پلاړو اجيته به ګر د نو په حق راځي دې له توبه نكين به واجبې راځي وإن عمك الظال قد مات اغمرا ستر دې له دې هغه لور ورداش غیر اسلامي فوارو فوارې لړشه لړ دې دي توغال ولا کار او خاوای چې موږ کډې نه کې رو کوي خبره دياده شو کېاده نشو داسې غیراتي دیو شہید علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی اوتيه به ذا بتي ميزد تک حاضر شونه هغه تک دابر اوه سره شوال عراق ایلير کا وا چپاغي باندې سور شي فلم او حاضر له فړ ریکابي کله چې پر ریکا خدمت ریکا پیږي پیدا پیدا نو دیګه پښتور کې پیدا پایې خدمت یې کولاله چې خپل یې خپل فلم او حاضر له فړ ریکاب بسم الله فَلَمَّا سْتَوَالَ زَارِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَفَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِمِينَ وَإِنَّا الَا رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ ثم قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الحمد لله <للحي> الحمد لله ثم قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم قال سبحانك انني ظلمت نفسي فاغفر لي لا يغفر الذنوب الا انت ثم زهق يا او خانل ثقيلا يا امير المؤمنين من اي شيء زهقتا استا سول او قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما ما ما قال رسول الله ديځلو چې دا څنګه اوکرو دڅ کسې کړو نو خاندل ثم زه هيكب خاندل فقلت يا رسول الله من اي شي نو زه هيكتا سوالو خاندل قال ان ربك سبحانه يعجب من عبده صرب چې دا درس راپاکتي اخوشالی کی دفتر بندانا اذا قال <سؤال> يا رسول <سؤال> لي ذنوبي كل <سؤال> چه دې ما ته زما ګونو نه معاف کا يا لم ان اولاي ستر ذنوب بغیري او د یتینی چې به زمانات او معاف کوم کې د ګونو نشته دین الله تعالی خوشالي نبی رسول خواند نوم زکه دې نه باب دی بیان د الله <سؤال> اکبر و ارد مسافر کی اذا صاعد الصنایہ سنایہ جمع دثریه تم دلک حپایا جمع دحفیه تن دحفیات قالته زوتای حپایا جمع دحفیات نو بل <سؤال> څنګه وایم مطایا جمع دمطیات نو رخایا ولا قانون دیګه ها دکشه اگر رخایا ولا قانون دی دای و شبهها دارنګ د دیپ شرمان یو تس و تسبیح اذاهبت الاوديو طرحه کلچ بخته بعد ميدان متن سبحان الله ده وی و نهي علي المبالغه برفع صوتي بالتكبير والحفي په بیان ده نه کی د مبالغینو پوچي توري د اواز کې بالتكبير والحفي چې د واره اوازو رمجه توا سبحان الله نقطې ته سوچکا نقطې ته سوچکا جابر سي وي اذا صعیدنا منبچی کلپ برختنو کبرنا و اذا نزلنا سبقنا کلجبن کتاکو زیدو سبقنا منبچی دل سبحان اللہ ویلو و علی دیو مران رضی اللہ تعالی عنوما قال کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و جیو شروعو نبی رسولات و سلام اوزاغ اللہ کری اذا علو کربچ دی پا برابانی تلو اثنایا پڑی رقوبانی کبرون اللہ دې تحوید کو په خطرو ته رسیدلو رساب بکو دی سبحان الله جلن وعلا او یو ځای کې راغلو او دکاس د دې جاکې د امر څخه د لرياته لګيو صبروک لګيو نو تاسو د الله تعالی څخه واخې د دې اولي اذا قفلا من الحج کنب چیمی سامن حجن را تاویل عمرتی کلما اوفا علا سنیا کنب چی اچد او فد فد اچد زینو کبرا سراسا درید در. فد فد سمارگو گلن اچد زین دی رکی اچد زین تب ورشو درید در. اللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک ولہ الحمد ووالا کل شین قدیر آئیبونا تائبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدونا صدق الله وعده ونصر عبده وهدم الاحزاب وحده صدق الله وعده لننصر رسولنا الله سبحانه و, و کی اللہ تعالی اشتینیکنا ولنصر عبده دخل بندم رست او بلا وهذا عمل احزابه وحده دي لخر لا شکصر کو یکه و ازله الله تعالی جنور ګړو نو توجو په برادای کی الله اکبر شو او پخکته کی تذوی شو نقطہ چلا شاهد محدثین طبر لوانه نو افینات تکبر د کی راشی لہذا د پیدا کی دل او د زیاد پاره دا وای چې الله اکبر او چې فخکتابه دې نو دا نقصان دې دا فخکتابه تل دې نو سبحان الله الله د نقصان نه دې نه افاق دې الله تعالی د کمون نه دې نه افاق دې زکه فخکتابه نو سبحان الله تعالی توجه ورته کورنه پبر الله اکبر فبار تشړي کې تکبر راځي نو الله اکبر او پاکتا الله زده زوال نه پاک دي الله د کتور نه پاک سبحان الله او سبحان الله ايته بو وای او په ریواث لمسيم اذا قفل من الجيوشه کله چې لېوځام له لښر نو بصره ته سو به دې اوې سرايا او الحج او العمره او فارتفع فد فد فد, فد, فد الغليظ المرتفع من الارض لا اتذذب ذمكين دا دې کې دي ور تره زیله او تو أنژ کاya را su الله in ريد سافه اللهغه عرادم م د سفر د په او ما تو دga کاله ععل کا د تکوله الله ععل کا او تخوا په قییده س د د ش na ظان او په اعمال کې د بذات نظر ساتل دا په عمل کې تقوا الله او تکبیر علا کل شی قرآن کریم ولات او تکبیر علا کل شرفن الله اکبر وې په هر اوچت کتاب کو गोष्ट فلما ولل رجلو دا صلیح مثلی دی د دیوار شته باندې کېږي تقوا دې و ولاشتو اچھا و تکبیر علا کل شرفن حسبن روایت حسبن کول له به یې شته دې شي ورې کیږي دا راته ورې دایتواله شو لرو شیخ نووی وشرع وشرع فاستغفر الله كل شرفن فلما ول الرجل قال جاءت عليه والده وقال اللهم تسهل له الروضه وهو عليه سفر يلا دا بعد ترالंका او دا سفر بن اسان کا واو وا من در رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر کو فقنا اذا شرفنا الله تعالی ان الله تدا ات مثالا الا سویته ولا قر مشرفا الا طبص یاد دې کله ما یاد ولیدنه علی الله اللہ تعالیٰ شاگرت ہوئی ابو طیعہ و الحیانی حسدیت ہوئی اللہ ابعثو کا علامہ باعفنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کاردین لے گم تکم کاردزا محمد رسول الله لے او اوئی ولے الله اوئی اللہ تا دات انسال اللہ تمس دہو ویاد ساتا دسویر بھی لدروانا ولا قبرا مشرفا اللہ سویتہو او چی قبر دخبل حد نا دا برا فقنن اذا شرفنا علاوال نومبچکل برسن یا ویدانتن حللنا وکبرنن لا الہ الا اللہ اللہ امبر ورطفا تصواتنا عوازون وزنون اچتون فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہا ناس اربو وعلا انفسکم انکم لا تدونہ فانكم لا تدعون اصم ولا غايبه وخلق طفل زرع الرحم لئنكم لا تدعون اصم ولا غايبه زك تاسو هاچا تاواز دکو چاو کون دي ناچا داواز کوی چاو غائب دي ان هما غاتا سرد ان سمعون قریب او اودن کده قریبون تو اندر رجو یا بابا بگوئی وغالک اندنا امرن عجیبو خدا گفتا زمن کے من قریبم و بابا لم يقل انی قریب و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیبو دعوت الدعی ذا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَضَعْكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ مَا, ما يَكُونُ مِنَ الْجَوَابِ ثَلَاثَةٌ لَا هُوَ رَاءُ بِهِمْ وَلَا خَبْزٌ إِلَّا وَسَائِرُهُمْ وَلَا النَّارُ ذَلِكَ قَوْلُ الصِّدِّيقِينَ وَمَا أَيْنَمَا كَانُوا فورا فورا کړنه شیخ دې راځي لبر دسته داګه وي وې دلته کې ذکر پتی زبانه بالکل مستحب دي وې دلته د جهاد ما صلاوا نو په جهاد کې کافر او ته نو رفضونو پته دا چې د اجر اروان دي رزق نبیه دا موته ایربوالا د شروعانه غره اخوا جو هم لو سره خبره نشو کوله وی تاسو دې نبی وي وې نبیه دا و دې ایربوالا پس کوم تاسو دې د حق د جهان د هر او تخوی کله د پدېګیچې لري الله بسم الله او الله وري او الله خان با خان با چاري کانا په دز ذل و استا خبر غلا دا زک داد لم محمد رسول الله ل محمد صلى الله عليه وسلم تدار ل دې چې اربوالان تاسو کوم پرورو باندې وايي زګي کافيرهوري وې و اي فانكم لا تدون اثم ولا غائبه لمه دا ويرې دي چې تاسو کوم ذات سبحان الله و اي ذات الله اکبر و اي کوم ذات لا اله الا الله و اي اكن نه ده غائب نه ده انه سبيون قريمت دروازې ته جنو ضرورت دغه وینا دغه مې په اړه وایي په دې کې د دې ټول اړتیا مطلب دی د هغه دې لا تزونو اسمو ولا غایبا ان معکم انه سمون قریب او هغه ریزن کې دی هغه دې دې پته زوې لوار چې د ناس ضرورتین چې له والګه سمېخه بل ګینډه پیدا کوله دا او دا چې څنګه دا نه خبره دې مې لګاتکان عاد ذا کلاسیک انا مان الا مان امام الا وقد يترك من قوله ويخض الا رسول الله صلى الله الا صاحب عليه اليوم محمد الرسول لا تجوكر في صدره وسديكي الله عز الله حمدا ومنن الله رب العباد اكمل صلاه صلى الله عليه ما شي نه ویسته هم کار موږ ختم کوله سبحان الله وبحمده وذكر الله اكبر وهي نو دعا في امين اللح اللح اللح تعليم وركو كما النبي الرسول صلى الله عليه وسلم كي الله الله بردا فتوجيد الاودغي امين مدك زباني يا الله وانت سلام ذات تعليم من كي تعليم خبري هو رشي. تعليم خبر خط مش ولا دا دادا ان السر خير رزق ما في وحير ذكر الخفي حديث يفاس تي او الاصف في الدعاء الاصف في الدعاء الاذكار الاخفاء احيانا الاحيان كما غلطي بلا خبره وام ذكر دي جنا اخفاء هويا قانوني او بیا غا اچھا بھائی شو کمینا یہ فاط نګه به برو باب استحباب الدعائی باب دې په بیان دې استحباب د دعا په سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلاه الدعوات مستجابات هر پرلکی مستجاب دعواته سې طرحه تا زوخه دې دعاګانې ویچا هغه قبليږي نہ لاشکفي سبحان الله لاشکفي ان لاشکفي استجابتهن دعوه المظلوم یو د خیرو د مظنون په ځان ساتي چې په یو قدم ترار شپوري رتي نو یې مالیزلې د رفتار د درویشانو اړه متوبلې چې آهې کړو نو ورګه وا آهې ها نچړې ملنګو کو نچړې پریبانو چرلا م خيره ده dobra zalalar alish goy da'watul mazlum wa da'watul musafir da musafir dua da musafir khaira aw da pashtur go chi zikari wa da'watul walidi ala wa ladhihi aw pflar che khul bachi ta khairi kai ya pflar che khul bachi ta dua agai wa da gore mustajab da'awati Allah bandiga no da halaka ikana da la peda ikana padi darun aladi idafa کل چی صرف ده خلقون ایلاؤ ده بلسن ایره هم بلسن ایره هم سدو اول وی نبیت سام چی ایدا خافا قوم انکراب چی نبیت سام دیو قوم نیره ده وی اللهم اننا نجعلوکا فی نحورهم ونعوذو بکا من شرورهم دعوائی در سرخط علی مرورا اللهم اننا نجعلوکا فی نحورهم ونعوذو بکا من شرورهم پڑی بائی باب دی پر بیاند آئے گی چوئی کلی چو کشی او زیتا لڑشن صدر آباوئی وائے ہاں دعوی په رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویمادر ایفیر صلی اللہ علیہ وسلم یا قولو فرمائیلی من ندل منزلن صبح چی او زیتا کشو فرما قالا اعوذ بی کلمات اللہ من شر ما خلاقا لم یزر رہو شيء حتى يرتحل من منزله ذلك نظر شيء ذره نرزي تر دي پوری چه در روان شي من منزلي ذلك تغذه ذلواهم و عليه و عليه عمر رضي الله عنهما قالك رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر كلف سفر بكف اقبل الليله او صباحا قال النبي ضم يا ارض ربي و ربك الله رب و رفق کلا زمان مالک و استامالک اعوذ باللہ من شر کی و ما فی کی و ما خلق فی وشر ما یدبو علی کی اعوذ باللہ من شر اسد و ومن و من الحیت والعطرب و البلد و من والد و ما ولدان احسن دعا من شرک و شر ما فيك هذا يجب أن تقول و شر ما خلق فيك و شر ما يدب عليك شر ما يطاب عليك تلك حركتك بالله من شر أسد و أسود طور مار من شر أسد و أسود و من الحية عامة و الأقرب لرم و من ساكن البلد و من والدهم الاسود الشخص قال الخطابي وساكن البلد هم الجن الذين هم سقاط الارض قال والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان كذا حيوان ذو سدودا وان لم يكن فيه بناء ومناض اجد بقي او منازل بجني ويحتمل ان المراد بالوالد ابليس وما ولد ما ولد الشياطين ما ولدا الشياطين شر من شر اسد و اسود یعنی من شر اسد و اسود عام چکم ست ذاتی دغه دا شری دغه شر نوم جوړن پنا دل لا کې واي باب د اسباب التعدی و مصادر د باب د بیان د مصحب والی د تعجيل د مسافر کې الرجوع الی علی آل اذا تلا حاجتو کلج چړی خپل حاجت برابر کېږي دل ذکر کو ترالې صلی ساری کېږي مقصد کې تاسو پناشتي واي واي شب شب بلانیشو اصفر و قطعتم من العذابی <سؤال> سفر چه ده دائیو تکلد عذاب دائیم هم احدا کم طعامو مانا که دیو تنستاسو نا دوڑای داگو پاک پلتایم ماننیو لیم فریدی لاتا گار روان دیو روستو بیو هنو دا گارمی اگر سبو بجیو گریه اگر لیم دا مطب دی دارنیو شرابو او بو بل تکی بیت یران سشتے دنه دکا نکسمرو کا پم ترسو پم ترسو والنامه خوب بېکهټول ګاډه ب سا ز نو زر نهجو کي ګاډه بهخو یو بج او هو ې خو واللا ل هذا فضاته دا ح کوم نحمت ته هو پرینتهپې کاه چې خپل مقصد وورې خپل حاج د سفر نه فې ی عجلې را عالی نحمت ته مقصودو ته پرهکې د شپې اوړي را وي ولې و شپتې په ځای نه را خپل د سر یو بل ل ل د دو تا الله باندې ذکر سره ساته ذکر ته سودا علاک پڑھیه وای پڑھیه نو اوه باب د کوه مستحب والی دراتلو کې خپل اهل ته درادي چې درادي راشي نو نو فنشي چې راځه راوځه را دې ته راځه تاسو په اړه غلیدو انهمه هغه طالب مولا بقراءتی فی الليل الکد شپې راتللو نو چې نه غزال ساتې خو د غیر حاجتین او بالکل شپې اہم ایمرجنسی را نه ایمرجنسی کې د شپې راځي او ایمرجنسی باید راځي لږه خو نور درځي راتلل او خبر ورکول چې اغه فلزات برابر را برابر کیو او الله ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اطال احدكم الغيبه کلتجوجد كي او سنتاسو غیر دی فلا يطرقن آله ليل از دې خلل عالم د شپې نه راځي او سماي او فارقين عبس پرې تکویر دی ان پېتار کوشي پرږي او تصفيق کې د زورونو پراسولو د خسار نو پسې د ان شقاق مو ور پسې د البروج او فارس کې د بیان د شپيراتونکو په آسمان ورته لري شپيراتنو پوره مانا مرحبا څنګه د نفطر لږی مقامات کې لگا ولك انه ظيفنو طارقونو ازا مرخ و تاس اس مقامات ریلے دیتا اذا ملمد و راجی نشپی روانی زیر سرشتے کی نشتے دی اذا اطال احدکم الغیبتا فلا یطرقن آلو لیلہ وفی ریویت ان, ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نها ان یطرقن رجل آلو لیلہ نبی اسلام دینا منا کردہ چھناتا راشی تاریخ ول آلتا له تجرید بوګیوار انسن رضی الله تعالی عنہ قال کا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یترک آلونه لا دی وقت آلتا رندش پی راتوکار یاکین نبی سما تو غدوتن صبا دگی او عشیہ دنیا ماجی گیری کی اطروق والمجیو باللیل وایا بعد دان داې چې وغه اداره جاکره چې واپشي وای دا را آبل د دو کار چې خپل کې وي چې خپل <سؤال> سب وایي <سؤال> و حی سووک <سؤال> نور اوور اد باې تګ مساافه ادار اعده سرای په درې سو دوهش کې تر بونه تابونهدونه ساجی دوه دی را دو سو دوهشک کونه دو سو و دو عشقیت وریا تیر شکن دا اللہ منا آئیبونا نبی رضی اللہ سلام بچی کلا آ آئیبونا تائیبونا عابدونا ساجد, ساجدونا لربنا حامدونا صدق اللہ وعدہو ونصر عبدہو وحضم الاحضاب وحدہو پڑی ایک حضر جیوان آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقبلنا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ادا کرنا بظہر المدینہ کلتی ممدینیتا مخام افسر اغا زیدشو چی مدینیتا حکار ادا قال نبی ازنامی آئیبونا طائبونا عابدونا لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينه دغسي وی وی وی تر دی پور چ محمد دی ته جنرا راول سی دو پړې وای باب له بیان د مستحب والد شروط راڅون کی کې بل مسجد اللي فی جواره ها جمعه تلرشه په گاون کې ده او صلاتی فی رکاته لو پای کې دو رکاته کول وایا ان كان يملك رضى الله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد من سفر نبي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده سفر نارالين وبدا بالمسجد وجمعت بشروق الرفاكه في ركعتين ركعت اولوا واي واي باب په بیان د تحریم د سفر د خضی کې واحد آیا خضا بیوائی سفر لگی دیدے نا امریکی تی دی گی یوروپ جاپان تی دی گی لڑ بوزی او ایدہ سٹیشن پورې ماو رسولہ ائرپورٹ پوری آلتے جا اس کی کی نئی ہو اعلان کی پر جنٹو گروتو سفر لگا دا چې میں اس کی دیلے سوچ لو او اید سوک رو جی تی سوک و تلاکا چی تس سکی سی دی حد نجی حج لم دزاناله د پاره چې په پا زنا له حج واجبي او د دې په محارم او کې څوک نه چې په حج واجبي ندي باندې د خپل حج عجوب د پاره د محرم خرچ هم لازم ده دا. چې داغه دا خرچه وسره یې کوم په حج واجبي خبره پیږي بنري چې په محارم کې څوک نه نو محرم خرچه هم دي واجب د لازم ده چې داغه سره وته شي با په دې چاتهواده شي لا ور سره روواده شي خذ سرديې خیر دی س خیر دی با باید د اورم د سفر د خ ده وا لالو ل قط نهدي رافض قمن و الله ول یووم آخر توصفررو مثرت ته یو من محرم علیہ چیزی محرم و سرینہ محرم و سروایا انہو سمعن نبیہ لا یقلوان رجلن بمرقاتن نبی ذان لکی گی یو سرے دیو خیسر اللہ و ما حاظو محرم مگر جائسر زمہرمین اگر جائسر زمہرمین اگر سپا تشتے شکر بات ہے ہی اخلاق چیئے دیا بی بی نو لڑی نو یواله دکاندار باچا چې وایو خو دا وامه باچا چې شاور باندې باچا ما چې باچا چې تپاشه دا څه دی راځي دي چې وایو دا ستاپه ده نو تریدا نارانو دا یې ورسته کاشین چې دا ماره ا دا دن دی ا راوردی کی په باندې برابر کا فتیحه چې هغه فاصله دې او تاوال کر دې وروزه چې برابر برابر کا دا وره چرون ته وره ا راکی دا کونوی خلابچینه کنه چې د ټوخلاق یو خو دې وشې شوی په تاوی کې شیز لګول راغل لګلای مجته غلی نه څه کی خبره رابر يجب أن يكون هناك محاولة ثم يقولون لا يوجد أن يكون هناك محاولة يقولون أنه يكون هناك الله صلى الله عليه وسلم تطاليمات ومن يشتكى لا يغلوان رجل بمرقة إلا وماها ها عزو محرم هذا هو لكي لا يغلوان رجل ایم را اتن الا و ثالثوا شیطان مگر در مصرپک شیطانی اگر او تا چیزنی بیوازوسیوزائی او پا تاک داشتی دی پسوارسی دارو آہا آلتی او مارکیتی چی رو بات بوتو گوز یو تاکی دا شیو چی دسوڈین پرتو گوزن بی بلتا واضور پور راشا لگزا اللہ بند دی رارتا راشا پرتو گیتیو چ دې ګرم دی باندې زما نوم ماشوم او کنه مې خبر در دا ډاکټر سګلین هم نو په خپل ورو ډاکټر هیونه لري ډاکټری او وینځي کار لري چې زه به څنګه زموږ زه ورته د دې تاسو ټیکټه او څنګه راځي دا زیات از ډاکټر راځي ګو پکان دي چې د ښه سرخه کدا دې وې چې څراغ پورې اوبو او به کوم خاص د وډول زغفته راځه ریبېشته کرا پڑھی به ا ولا تسافر المراه سفر دینکه خدا الا مع از محرم فقال له رجل يا رسول الله ان المراه خرجت حاجه زم خذا دا وې دا حچ کوون کوي رادی ده د حچ کوور ل له ان توتیب تووف غتې کاذاواه ده زهپ لاکې جهات کی یکې شو هغې ل ظم کا لېستې جهاتوي ده کې په ح جمعمه هم راې لر ش او د خی سره د حجو کا جیاتې لرشا اب د م ده لر ش سر غ سره و ده او چېدن حغ مع و کا غذا کتاب فضای باو ف ل تې راخورآ فضای العمل شوور ظاهرنده کنه دا نه په خپل حدیث نه غوري او په مخه ببالي دي ابل چاته پوس کړو دا بلګيري چې دا داوا دا زنانا چې کوم اا صحابي چې راالي زمامور نا صف مړش ولا او چاته پوس کړو دا کم سکم سعدو چاته پوس کړو سعدو عبد الله تعالي سره دغه ناس به غوړ مکه نه نه نه غوړ نه نه یو خبره چې واري تربيت کوي ولغه ولغه الله پاک یې راولي تاسو داسې په ناشې کې نه، و سلامو چې به د